1 червня 2015. Сторінка 115. Не лякайте вибухами літо. Не лякайте вибухами літо, бо йому для нас родити хліб. Що за сили нині правлять світом? Корінь зла росте у шир і вглиб. Зупиніться, годі, скільки можна гратися в жахливий бойовик. Суть війни Отворна і безбожна, Не убий, не множ, сиріт, калік. Сліз і крові стільки вже пролито, Та невже те зло не має мір? Не лякайте вибухами літо, Поверніть на землю нашу мир. 3 червня 2015-го Сторінка 116. Не кіно. Оті, що до рабського звикли життя і духу свободи бояться Катюга з рукою тризуба відтяв, а хлопцю всього дев'ятнадцять, у дівчинки крихітки в погляді, даль, і туга доросла безкраю, На платтячку тато сяє медаль, а тата вже більше немає. В тім пеклі ринку Господь уберіг. Де навіть залізо горіло. Буває, герої лишаються ніг, Та їм не підрізати крила. Маленького братика тулить сестра, Украла війна їхнє щастя. У різних притулках тепер дітвора, Тож разом бувають нечасто. Сльоза за сльозою гірчить полином За всіх постраждалих невинних Колись ми дивились таке у кіно, а зараз – щодня у новинах. 3 червня 2015-го Сторінка 117. Святий обов'язок. Я у вісні збиралась на війну, цілком реальну, не якусь химерну, яку проклятий ворог огорнув країни добрий шмат, немову скверну. Я чистила і складала автомат, вдягала форму і взувала берці, дивився на мене з дзеркала солдат, що прагне ворогам усипать перцю. Відкрила очі, поруч спить маля, синочок мій, хлоп'я чотирирічне. Невже паскудний чобіт москаля його свобідну долю покалічить? Синочка не покину і обій не кинуся, до руку взявши зброю. Але щоденно борг священний мій віддати мушу справжньому герою. Щодня для перемоги щось роблю, і скільки треба той тягар нестиму. За мене хлопці гинуть у бою, тож осторонь стояти непростимо. 4 червня 2015-го Сторінка 118. Благання. А коли відгорить, відгримить і розвиднеться небо, І засохне колючий бур'яну Донецьких степах, Бо почуті мої молитви за вкраїну й за тебе, Ти здолаєш тяжкий, нереальний учора ще шлях. Я не знаю, чи буде то день, чи морозний світанок, Прибіжу на вокзал, чи постукаєш в наше вікно. Я відчую, як м'якне земля, упиратись не стану, і до ніг упаду, як нерідко буває в кіно. І покотиться вниз до твоїх запорошених берців невблаганна гаряча сльоза, що весну принесе, я в розлуці плакала її, мов дитину під серцем. Народити завчасно боялася більше за все, а попереду весен щасливих чекає багато, урожаями щедрі, над нами цвістимуть сади. І народиться син, мов дві крапельки, схожий на тата. Я благаю тебе, уцілій, доживи і дійди. Сторінка 119. Літо кольору хакі. Війни не гідні ніякі, смутків і жахів дитячих. Літочко кольору хакі ягід і квітів не бачить. Літочко кольору хакі в погребі днює й ночує. Сповнене дикого страху Та несподівано чуйне. Рвуться снаряди над містом, В погребі свічка не гасне. Там заховалось дитинство,